Това беше първата лекция, първата идея – свободата. За толтеките свободата е дума със специално значение. Те имат съвсем друго възприятие за нея. За тях свободата е състояние отвъд Вселената и света. Толтеките разбрали, че ако овладеят своето съзнание, те имат свобода да се преместват в особени състояния на съзнанието. Всичко това те го тренират. Влизат в такова състояние, в което няма свят, както и е тишината. Няма ум, няма сътвореност при догоните. Няма никакъв свят. В тишината сърцето е чисто, овладяно и владее покой. И казват догоните, че щом сърцето е шумно, човекът е изпуснал реалността. В широкото съзнание няма ум и свят. Това е мощен, древен поток от свобода. Толтеките открили, че безопречността, която създава огъня отвътре, всъщност, когато е натрупана, създава свободата. Толтеките открили, че разликата между огъня и тъмнината е, че огъня идва и си отива, изплъзва се, а тъмнината е винаги тука. Те открили, че да изчистиш умът си от всяка излишна дума значи да го освободиш от хаоса. Такова нещо тренират и догоните четири степени на пречистване на думите. При четвъртата степен се постигат думите светлина. Думите стават светлина и спасение. Ще говорим след време за тях. Те открили, че този, който е изпуснал излишни думи, той се е разочаровал от живота. Той се е разочаровал, защото е самоограбил своята енергия. Догоните казват същото. Само една неправилна дума вмъкната в едно изречение и ти вече имаш погрешни възгледи за живота и погрешно разбиране. Една дума. Те тренират изключително, ще говорим за тях, това се води първобитен народ и толкова е напреднал, защото държи само на две неща. Само Бог и само свещеното. Нищо друго. Казват, ние дишаме в Бога и никакво друго дишане не ни трябва. Бог е нашия храм и затова никога не търсим други храмови и така нататък и така нататък. Съвременната цивилизация има да догонва. Това първо обидно време с хиляди години, както ще разберете и по-нататък. Така, тотеките смятали, че да нямаш разбиране за истината, това е, това, това го наричаме хаос. Това го наричаме отделяне от истината. Тоест, .е. самата истина ти е отделила. Това, което ние наричаме Възкресението на Христос, пред се нарича завръщане в свободата. Чрез огъня отвътре, т.е. натрупана безопречност. Точно това е правил Христос при Есейти. Той е тренирал безопречност в Египет, в школата на бялото братство. Там, където се губят годините му. Толкова много е тренирал, че неговият учител казва той постигна способността да не греши. Това е свободата, това са високите степени. Според толтеките, азът прави човека ограничен. Докато толтека, който е придобил своята изначална безопречност, става дух, който е отвъд аза, говорим и за висшия аз. Обяснявал съм, че човек трябва да се спаси от висшия аз. Висшия аз, колкото и да е хубав, колкото и да е дълбок, той в сравнение с Бога е бедност. Толтеките така, постигнали чрез безопречност, дух без форма. Дори когато са в света, те се осъзнават като духове. Хората ги питат, вярваш ли в духове, а един толтек може да стои до тебе без да знаеш. И той е дух. Това е чиста, изначална, освободена същност. Дух без материя, без окови, без вещество, свободен вятър, както го наричат. Тази освободена същност е ключът към други светове и ключът за придобиване на безмълното истинско знание. Силата на седма и осма степен на безупречност е позволител свободно да посещаваш други светове и друга мъдрост. Вече имаш право да посещаваш всякакви светове, мъдреци, учители и така нататък. Висшата тайна на Орела е голямо откровение поради натрупаната безопречност, защото тук човека става достоен. Орела ти дава да се осъзнаеш като негова тайна, като чист дух и да осъзнаеш мястото на своя происход което е мястото на свободата. Чрез това откровение за своя чист дух Толтека постига пълно освобождение от всички паднали култури на расите и народите.